Днес в София се провежда конференция на тема Нови хоризонти в журналистиката между изкуствения и естествения интелект. Развитието на изкуствения интелект има особено голямо въздействие върху новините и журналистиката в частност, но за това дали представлява риск или е възможност, човечеството няма еднозначен отговор. По-важните акценти от конференцията обобщава Виктория Петрова. Как изкуственият интелект ще промени журналистиката и способни ли са журналистите да се конкурират с него? Това са част от основните въпроси, които панелистите в конференцията «Нови хоризонти в журналистиката» дискутират през първия ден на форума. Това, което ни предоставят новите технологии навсякъде, всички области от живота, е всъщност едно ускоряване и едно предоставяне на различни възможности в множество число. Подчерта Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти България. Тази година мисля, че е много вълнуваща темата, защото е свързана с използването на изкуствен интелект в нашата професия и огромният въпрос е дали ще бъдем заместени от тези инструменти, които може да използваме. Има и много морални и етични въпроси при употребата на изкуствения, генеративния интелект от журналистите. Не само, примерно, бързо и автоматизирано да превеждаме интервютата, които сме направили на друг език, да ги преведем, примерно, на български, за нула време. Въпросът е дали, когато използваме средствата на новите технологии в нашата работа, можем да запазим нашия професионален интегритет т.е. да сме честни към аудиторията. Да, тук сме използвали инструмент. Въпросите, които спомена Ирина Недева, се дискутират и в трите панела на конференцията, като в първия участват журналисти, които практикуват професията. Във втория панел по темата ще говорят и следователи, университетски преподаватели. А техен модератор е Дарина Сарелска, преподавател по журналистика и комуникации в Американския университет в България. С навлизането ни е, че тази чудесна възможност, която може да направи живота ни по-лесен, като журналисти, да свърши някои досадни задачи вместо нас и това е супер. Въпросът е с тези позитиви, какви са рисковете и негативите, ще останат ли журналистите без работа или просто ще се промени начина по който правим журналистика или ще се промени професията, заради навлизането на тази поредна нова технология. При всички случаи журналистиката ще бъде AI журналистика на бъдещето, със сигурност. Въпросът е как да наместим професионалните ценности в тази нова реалност. Дарина Сарелска сподели, че в работата си като преподавател по журналистика и като човек, който се увлича от новите технологии, много използва изкуствен интелект. Използвам много чаджепити, смятам, че той е много добър инструмент. Той не може да мисли вместо нас. Така че аз не съм притеснена. Смят... Притеснена съм всъщност за хората и за журналистите и за всички професионалисти, които се страхуват от AI. Според мен хората, професионалистите които не използват и не познават AI, ще бъдат изместени, ама не от AI, а от хора и професионалисти, които познават и разбират възможностите. Ирина Недева също казва, че е голям ентусиаст, когато става дума за нови технологии. Според нея, изкуственият интелект се самообучава с невероятно темпо. Развива се много по-добре от естествения интелект, и моето огромно опасение и песимизма ми идва от това, че всъщност човешката интелигентност започва да залязва, а изкуственият интелект и алгоритмите могат да бъдат използвани и за нечовешки цели. Оттам идва песимизма ми. Не защото е по-слаб. Мисля, че е по-силен от човешкия интелект. И точно в това е опасността, ако той попадне в най-добросъвестни ръце, да бъде използван срещу хуманността. World Press Institute или Световният институт на пресата е американска организация, която има дълги традиции в професионалното журналистическо обучение. От няколко години институтът дава възможност на български журналисти да заминат за два месеца и половина на обучение в Съединените щати репортерът на българската национална телевизия Милена Кирова е българският стипендиант на програмата през 2023-та. Ние посетихме Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Остин, Тексас, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Чикаго, като хоп, бяхме в едни от най-големите медии в Съединените щати, CNN, Fox News, The Wall Street Journal, Washington Post, а също времено бяхме в съвсем малки медии локални медии, всъщност видяхме истинската Америка. Със сигурност видяхме истинската Америка там. Милена Кирова сподели, че това пътуване е променил живота и, и е разширил мирогледа й. Единия ден, буквално, можеш да се разхождаш върху леда в Грен Марей, и да видиш какво представлява сноушуинг. На следващия ден галихме кенгурута. Бяхме във ферма за кенгурута в Айова. Там всъщност се запознах и с първата жена, която е посрещнала Сидзи Пин при неговото първо посещение в Съединените щати, още преди да е президент на Китай. И също времено тя дойде, прегърна ме и започна да ми говори колко много обича България, защото нейна близка роднина решила да учи български език. Това е среща, която дори не съм си мечтала, че може да се случи. Конференцията продължава и сега. Ще продължи и утре, когато е предвидена практическа част, организирани с серия от обучения за журналисти. Всеки, който желая, може да посети сайта на Асоциацията на европейските журналисти България и да намери повече информация.